Atxim! Atxum! Atxís! Estic constipada. Per sort, m'he comprat mocadors esplaix. <fixi> Els mocadors esplaix fan molta bona olor i són moltes suaus. Mocadors esplaix patrocina el temps del poeta. Bon dia, són les 10 i 15 minuts i això és Temps del poeta, un programa per escoltar i gaudir dos poesies que us recitaran els alumnes de l'escola de Freixinet. Són poesies dels nostres poetes preferits i que hem triat a l'escola. Esperem que us agradin. Començarem amb la poesia que ens recitarà el Pons, el rellotge de la Joana Raspall. El rellotge corre, corre i no es mou del mateix lloc. Una busca va de pressa, l'altra gira a poc a poc. La llarga diu a la curta: "Au, que no m'atraparàs". La petita no s'immuta i va seguint el seu pas. Que tant si plora com no, que tant si riu com si plora, ella sap que arribaran justes a la mateixa hora. A continuació, el Marc Llegirà la poesia titulada Primavera, de la Joana Raspani. L'aire passa de puntetes sobre el cor fresc del jardí. La tarda és daurada i dolça. Quina pau entre les roses, quina inquietud en mi! Ara continuem amb l'Olva, que ens recitarà el poema Dins la gàbia, de l'Ola Casas. Té colors, molt petit, mai no para, quin neguit. Quan entrem, al matí, sempre pibla, sóc aquí. Bec vermell, mica en mica, gran i pa, tot ho pica. Una parella l'hem comprat, que content que s'ha posat. Ara canten, junts i alhora, se senten per tota l'escola. acabem de sentir unes precioses poesies i seguidament una poesia marítima. La Marta ens llegirà baró la mar de la joa raspall. De Viina, anem baró a la mar, a l’hora baixa, quan ja dormen els llaguts sobre la platja i el pescaire recollit la humida xarxa. Les gavines, un instant fragitades, tornaran a dibuixar tota la cala i faran el darrejoc de xiscleiala. L'aigua esdevindrà com d'or i després blava. I el salobre ens pintarà la pell salada. Estressada? Sí. Cansada? Sí. Neguitosa? Sí. El que necessites són unes bones vacances. Necessites un creuer, el vaporet del riu Negre. Sí, jo hi he viatjat i al final no hagués baixat. Com vaig disfrutar? Doncs, recordeu, creués, el Vaporet del Riu Negre, les vacances de la teva vida. El Vaporet del Riu Negre patrocina temps del Poeta. Tot seguit, Començarem el torn dels xics. Primer de tot, Luc, ens recitarà la poesia als castellers, de la Joana Raspall. Torre de Muscles, castell de Cors, amunt els homes i el seu esforç. Si cau la torre, la remuntem. Visca el coratge d'un poble ferm. El David ens llegirà la poesia al grill, de Lola Casas. Ric, ric, ric, la melodia. Ric, ric, ric, s'acaba el dia. Ric, ric, ric, on s'ha seguit, que durarà tota la nit. Ara li toca el torn a l'Hilenya. La poesia que ens llegiràs titula Capça de colors, de l'Ola cases. Blor de tinta envellida, Groc de llimona adormida, vermell del sol de ponent, verd de fulla cruixent, marró de tronc tibellat, rosa de petal tancat, lila de cel de vesprada, taranja de llamp i tronada. S'ha produït un miracle al de Sant Martí, dins d'una capsa. Seguidament, el Robert ens contarà el Passia les Hores, de Joana Raspall. Hores, ai misterioses, invisibles voladores, ai les hores que ens arriben lentament, després corren, corren rapidetes quan fugen i s'enduen coses bones. Ai les hores, sense escapen tant enlla, mai no tornen. I finalment, l'Aixa, amb cel amunt, de Lola Casas. Un vell elefant que la trompa mou, i una gran gallina que ha post i allà un atleta que salta a la tanca, i un erigirós vaixell de vela vet blanca, i un ordinador que escriu... Uf, fanós! I ara un bon pastís d'especte agradós, estirat al terra mirant l'infinit dels núvols i guixen el que he decidit. Amb aquesta posia donem per acabat el temps del poeta. Esperem que hagueu disfrutat del programa i que us hagueu divertit una estoneta. En una pròxima missió, tornarem a recitar més poesies. Fins aleshores, que tingueu un bon dia! Solsona FM. Em sento bé.